І від цього стало приємно. Смілово й гордо глянув на товаришів. А вони, побачивши, що від збентеження немає вже й сліду на обличчі Володьки, переможені опустили очі. Відтепер у Володі появилися іншого роду розваги. Кожного дня він приходив до школи раніше за всіх і вистоював в коридорі до першого дзвінка. Проходжувався біля стін газети, або старанно перечитив плакати, немов вивчав кожну окрему букву. Зрештою, за якийсь час він знав на пам'ять майже всі статті стін газети, всі написи на фотомонтажах, а букви на плакатах набирали чим раз більше ознак живих істот. Під час таких занять Володя намагався нікого не помічати. Проте не міг не привітатися з Оленою Григорівною. Це, мабуть, тому, що вона дуже поволі піднімалася сходом на гору. А може тому, що на її зморщених щуках завжди спочивала добродушна посмішка, а очі були зігріті теплом. Часто з нею разом або перед її приходом піднімалась угору невисока щупленька дівчинка. У поясі пальцями обхопив би, а темно-каштанові товсті коси ледве вкладалися на її голівці. З неї також вітався Володька. Вона відповідала кивком голови і швидко бігла в клас. Коли ж їх йшло дві або більше, вона не дивилася у бік Володі і робила незадоволену гримасу в відповідь на багатозначні натяки і жести своїх подруг. Тоді Володька насоплював брови, стискав губи так міцно, що на підборідді виступала ямочка і заходив до класу. Так минав час. Але ж ось з якогось дня сталося таке, чого не чекали ні учні, ні вчителі, ні сам Максим Іванович. Володька за щось, ніхто не знає за що, Потрапив у міліцію, де пробув цілу ніч. Поки ця справа вияснилась, в кабінеті директора звістка блискавкою облетіла школу. Навіть учні молодших класів перешіптувались, заєць сидів під рештом, його виключать, і різні варіанти причин за хуліганство, а винніше всього за крадіжку на базарі. Перед канцелярією стривожені учні. Звідти вийшла заклопотана Олена Григорівна. В кабінеті перед похмурим директором стояв володька заєць. Чорний чуб розсипався на чолі, темні очі спинились на нісці стола. Максим Іванович суворо й холодно, як безпристрасний суддя, дивиться на володьку з підсунутих на ніс окулярів. У його очах щось подібне на докір і зневагу до невдячного гадованця. Володя відчував це і бажав, щоб швидше все скінчилося. – Ну то розповідає, зайце, як ти вчора потрапив у міліцію з ноткою злості в голосі директор. Володя мовчав. Максим Іванович ще і ще раз повторив питання, але відповіді не почув. Слухай, Володю, вже трохи м'якше. Ти мусиш розповісти, що робив учора в оранжереях парку. Володя здригнувся, але далі мовчав. Тільки загадкова усмішка. На мить торкнулася уст і відразу згасла. Ні, він не скаже ні слова. Йому яскраво пригадалася вчорашня неприємність і в темних очах майнула та сама дивна посмішка. У цьому всьому вина подруга Олі Галя. Три дні тому, після уроків, вона підбігла до Володі і під великим секретом сказала, що незабаром, тобто сьогодні, «Волі, день народження, п'ятнадцять років», що батько дозволяє їй забавитися зі своїми товаришами, і що Оля хоче запросити Володю, тільки сама соромиться. Володя розставить щастя, вдячно стиснув Галі руку і бігом помчав додому. Дома засередився, як йому бути, з чим прийти. І тут відразу перешкоди – Увечері прийшла з роботи мама і послала Володю до сусідки Тоні позичити грошей. Стало ясно, що йому тепер не дістанеться ні карбованця від мами. Він почав переглядати всі свої книжки, але жодної годящої не найшов. Всі старі, з погнутими обкладинками. Володя тоді придумав інше – Намалює орнамент, він уміє малювати, а під ним напише вірша. На другий день орнамент був готовий, та нічого не виходило з віршем. Ще промучився один день.